Zabur 94 dari ayat 1 sampai 23. Ya Allah, Tuhan yang memiliki hak membalas bela. Ya Tuhan yang memiliki hak membalas bela, bertindaklah. Bangkitlah ya Hakim seluruh bumi. Jatuhkanlah hukuman ke atas orang yang sombong, ya Tuhan. Berapa lama orang zalim? Berapa lama ke orang zalim tetap menang? Mereka berkata-kata dan bercakap lancang. Semua yang melakukan dosa, membesarkan diri. Mereka memecahkan umatmu ya Tuhan dan merosakkan warisanmu. Mereka membunuh balu dan orang asing serta meragut nyawa anak yatim. Tetapi mereka berkata, Tuhan tidak melihat. Allah Tuhan Yakub tidak mengerti. Mengertilah hai kamu yang tidak berakal di kalangan manusia dan kamu yang cetek akal, bilakah kamu akan menjadi bijaksana? Dia yang mencipta telinga, tidakkah dia mendengar? Dia yang membentuk mata, tidakkah dia melihat? Dia yang mengajar bangsa-bangsa, tidakkah dia membetulkan? Dia yang memberi manusia ilmu, Tidakkah dia mendidik? Tuhan mengetahui fikiran manusia betapa sia-sianya. Diberkatilah orang yang kau ajar, ya Tuhan, dan didik menurut hukumu, supaya engkau dapat memberinya istirahat daripada masa penderitaan, sehingga lubang kubur digali untuk orang zalim, karena Tuhan tidak akan menyingkirkan umatnya, dan tidak akan meninggalkan warisannya Tetapi penghakiman akan kembali kepada kebenaran Dan semua yang tulus hati akan menurutnya Siapakah yang akan bangkit menolongku Melawan orang yang melakukan kejeliman Siapakah yang akan berdiri di sisiku Menentang orang yang melakukan dosa Kalaulah Tuhan tidak menolongku Tentulah tidak lama jiwaku terus musnah dalam senyap, jika aku berkata kakiku tergelincir, maka kasihmu, ya Tuhan, akan menegakkanku. Di tengah-tengah kerusingan yang begitu banyak dalamku, penghiburan yang kau beri membahagiakan jiwaku. Mungkinkah takta kebinasan yang merancang kejahatan melalui hukum bersekutu denganmu? Mereka berkomplot untuk meragut nyawa orang yang benar dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah bintangku dan Allah Tuhanku batu pecal tempat aku bernam. Dia telah menimpahkan dosa mereka ke atas diri mereka sendiri dan akan memusnahkan mereka di tengah-tengah kejaliman mereka sendiri. Allah Tuhan kita akan memusnahkan mereka